Informatiboak Zintzilik irratia Haotzak zabaltzen Aztelenetik hostiralera erretegia Zintzilik irratiko saio informatiboa Beste komunikabidotan entzungo ezituzun berriak Kontrainformazioa Agenda Elkarizketak eta bar, bar. Egunerokotasuna begiratzeko beste lehiobar Animatu eta parte hartu! Etor Etorzaitez bisitan edo jarri gurekin harremanetan zure inguruan gertatu diren edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Erretegia! Zintzilik erratiko saio informatioa. Egunero, iluntzeko hiluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikatena, egoerdiko ordu batetan. Erretegia! Entzun eta parte hartu! bebe.co.punk.comflix.net fm euun Badira bi urte lezoko bizilagun batzuk gantzurisketan dagoen apaize hartza baserriaren zati bat okupatu zutela. Okupatu zutenek lezokoren nagusian utzi behar izan zuten sistiegaina etxea. Berein asmoa bizitzeko leku duin bat izatea zen eta orduan ba apaize hartza gantzurisketan ba t sartu ziren. Baina etxebizitarren beharrari helburu gehiago ere gehiitu zitzaizkien, apaisi hartzan sartzerakoan. Gantsxorizketan nekazale en izan da betidanik. Baserriak terrenoak ere baditu. Foro alundia da bai baserria eta inguruko lurren jabea, eta beraz elikadura subiren nottasunaren alorrean lanean hase ziren. Egun, lezo eta Pasedonbanekohiruroge hamaboz bat familien barazki beharrak atzen dituzte baser inguruan sortu diren hiru kontsumo taldek. Beste elburubat ere geitu daiteke okupazio honi. Ingur horretan txikitzailek dituzten mehatzuei, jaizkibigo superportua, plataforma logistikoa, PPT-zaguna, HTA... Ba, hau gehiere aurregiteko modu bat da lurra landu eta maitatzea. Esan bezala, bi urte dela mazate apaisi hartzekoak lan hauetan. Eta urte hauetan ez falte izan inguruko baserritar eta hartzainen laguntza. Ez da kontsumo taldetan parte hartzen duten lagunena ere. Baina azken hilabetean, arazo batzuk izan dituzte bertara urbildu den pertsona batekin. Eta egun, egoera ez da bat erosoa, bertan bizi eta lan egin nahi duten lagunentzat. Gauza korrela, apaisi hartzeko egoera zelburuaka saltzeko, urrengo ostegunean, azaroaren ogeita batean, batzarre egin gauten lezoko kulturretxean, arretzaldeko saspitan. Eta azararen ogeita sortzian, ostegunarekin ere, elkarreik taratzea eta balazki baneketa egin goda lezoko plazan. Guztioneta zitze egiteko, jozurekin egon ginen. Ona hemen elkarrizketa. Lezo Bilburu bera zintzilik erratikoak eta gehien bueno, Aspaldiko, Aspaldiko proiektu bat badiru izan dela, ez den zarra dela bi urteetako, ba, proiektu baten berri vagenuen ba eta horren inguruan hitzitea. Eh, proiektua berez, apaizi hartza baserriaren inguruan dago, kokatua gantsuzketan, lezoko terrenutan. Ez, pixkabaia, ez, hoi horrengo esatza da jartzun, irun, ez horretan, ez? Bai, no? bai, bueno, gantxurizketa berez, eh, lezo, jarbi mm. irun, edo jartzun, udalerrian parte, parte da, ez, bueno, pixkabaia. Eta, eta gurekin daukagu entzun, entzun duzen ahotxori ba jozurena da Paizia hartzako ba, lagun bat, kide bat, bertan ba, ez bizi, baino bai lanean ibiltzen dena Zere, bueno, pixka bat baserri honek, ba, zan bezala ba, dela bi urte okupatu zen Eta helburu helburu desberdinak es berdin da ditu, es. Piskatet ez dago, eh, igual igual kokatu beto, ne gantsuisketa izangoan, gantsuisketa bestean ondia da baita, igual kokatu piskada non dagoen baserria bai, ta. Bai, bueno, pues eh ha errekalde, errekalde baiaran ba, bueno, eh, errepide n, n bat eta beste errepide gantsuisketako errepide komarkalan artean. Eta, bueno, hain zuzen, ba, or, gantxurizketako irukia, triangulua do, deitzen dutena e, Ba, bueno, oso, oso gutiziatua diarlurra horiek, ez, ba, bueno e, Azpigitura onbilak eta e, kokatu nahi izan ditute beti hor Ba, bueno, estrategikua edo mendelako, ez, e, koridori hori Eta, bueno, ba, bai, herrekalde osuan, ba, or, ba Topoko gelto kitikan ba, Amarra Minutura Oñez, eta, bai, pos pues jaizki Magalian, eta, bai, jaizki bergo eta nola, bueno, iku kapen nola pixa zabalagoa da, baino, Horrengo, ez, ah. projektoak kenduta eta zehaz, mm -hmm. nahi eta, bueno, industrialdea de badao kapiskabaren dago, baina leku leku politata nekasal lurrak, ez? Beti da nahi, nekasal lurrak izan dagoak, ez? Baur egun ere, bai, ez? Bai, eh, oi, nekasal lurra dira eta, hain zuzen, bueno, oi eh, foru aldun diak egindako estudiotan eta eh, daude konsideratuak eh, balio estrategiko, oza, sea, nekasalitzan ikuskuntutik, nes? balio hondiko nekazan lurrak, eta, bueno, teorian, ba, ba lurra oie eh, mantendu beharkoliake, kasaritzalako, ba, bueno, beste erabilpen, beste dozin erabilpen gainetik, nes? Aipatu duzu ja e, gauza batzuk, bai, ba, alde baderikan foro aldun di aipatu duzu, bai, eta lehazpiburtura agian, agian pixka bat kokatzea gatik, ez? E, etxea orain dela bi urte okupatu zenuten, lagun batzuk okupatu zuten, oain batzuk bertan bizi direla badakigu, lesoko beste etxe belika modatakoak existegeenakoetik pote zituzten haiek eta horra hasi zien hasieran eta bueno ta okupatu zenean bai zen etxe bizitza beser bertan ba bizitza etxe bizitza izatearen beharre eran baina beste helburu batzuk ere beste helburu batzukin ere bai ez bai bueno eh alde batetikan bueno bai aipatu ditugan eh proiektu haue aspiratura handi ta chikitzaiobei eh aurre egiteko erabaste, ikusten e, gainen, ba bueno, ba lur hauie erabilpena eman. Ze bueno, e, bueno, kontatu berda, bueno, eh lur hoien jabegua eh forualdundiarena dela eta duela urte batzutatikan, ba mila tik aurrera, ba hori e, forualdundia joantzen eh e, lur mordo bat erosten, osea hektarea mordo bat eh erose situen ba elburu horretin, ez ba azpiketura hondian e, kokapena izatzeko, ez? Eta bueno, aipatzen ba, da zikatua ba, proiektua, ba bueno, or, e, dago bueno, e, PTP en bueno, e, e, erabaton hartua, ez? E, lurraldeko satikako plana edo hor 200 e, hektareatako plataforma logistiko bat, o bueno, la ba, venturisketako lur guztiak e, ja, urbanizatu eta artifiziat artifizializatutako jozen proiektuaz eta bueno hor baita ere ikusten ikusten zen ze, eh ba kanpogaia superport, superportuaren lotura eh tunelaren artea ba irpide ba, sariarekin bueno, justu e, urrulloen segun aurre ikusi da ba, gaur gaur egunere nekazal lurrak eta bueno, nekazal proiektuak martxan dauden e, lurroietan eta, bueno, bai, e, superportuarekin lotura e, eusko tren e, erren feko aurregungo e, trenbideak e, abiadura handiko trenaren sarrera, eta, bueno, orre, justu gaintzurizketa horre, rekalde osoan, aurre ikusita dago e, merkantzien beltoki intermodala Ez, ba, bueno, ezagun lintzakela eltoki el herraldoi bat e, Kilometroko luzera lukeena Eta, bueno, bere akceso guztiekin eta loturak, ba, bai, asortziarekin eta, bueno, errepidezare guztiarekin eta e, Eta trenbidezarearekin, ez? Bueno, e, gaur egun dagoen ekin, osea, proiektatu eta leudenekin, ez? Mm -hmm. Zer, baitare, igual, ebatu behar da bat, e, endez doblamentuare aurreik zegoela Ba, justu horre basarri lurren, erdi-erritikan, trazaketa berri, berri bateko errepide, otsa, autobide bat, ez. Mm -hmm. Gure, burutako bat bai etxe bizitzaren beharari erantzutea, beste bat baita ere proiektu guzti horren aurka egitea, baina horretan ez da etegelitu ez da. Ez bueno, hemen gaude, honen kontra gaude, baina nekaz alurrak esan daire bai, ba. bueno, pixka proiektuara aurrera amantzen dutela, eta gainean nekaz aritzen, ba, sartu zaret, ez? bago bueno, nogu bu, egiten nagusnarteta zen bueno, ba, bizian e, garai hauetan bueno, alde batetikan ba, bueno, Esan ezagun krisi ja edo bueno pues, e, bai eh sosio pues, bueno, alde batetikan moa bueno, ba, langabezia etxe bizitza beharra eta beste aldetikan ba, bueno, ba, beste beste eredu bat edo bilatu nahia edo, es, eta orduan bueno, ba, pospikalmentzatuko alde batetik e, lurraren aldeko apustu egitzia, bueno, ba, lurra lantzen, es. Eta bueno, asieran, ba, egitasmo honi deitu genion, eh, paisiarza lurra lantzen. Eta ez bueno, esmuga zen alde batetik e, bertako janaria e, ekologikua eta bueno, e, Hosegon ezkaera eh, alde batetika bakorzumo eh, taldia eta bueno, jende askok eh, azaldu zigun pues elikadura eh, behar hori edo azetuna izuela, eta bueno, alde batetikan hori azetu eh, bai espiritura ondia hori bai aurre egin eta baitare txebizitzaren arazua, pues bueno eh, jende bat, batzun ba zubibentsat egiten bidea ego, bilatzea, ez? Mm -hmm. Zenbat zenbat lagun arituzarete proiektu arituzarete, proiektu honetan horien lanean eta zenba zenba lagunei bai. antzuten diezu, eh, likadura. Bai, ba, bueno, horren inguruan, o bi urteko ibilbidea daramagu eta bi urte hauetan e, sortu sortu paisi hartzaren inguruan hiru kontsumo talde. Eta bueno, pues lurralantzen ola dedikazio un diagoekin ba gabiltze 8 lagun eta gero bueno ba consumo esan bueno, behar ere, da or consumo talde zanta e, funtzionatzen dala asko e, jendearen laguntzarekin, o bestela eh proiektu hasitzen aurrera aterako, auzolan da oinarri bezala hartuta ordun astero astero jendea etortzen da, eh laguntzea. E, bai e, bilketak egitea edo gorotza zabaltzea edo bueno, e, osa, jende asko par, e, parte hartzen eh igual dedikazio geiagorekin ba esanduan dela bat lagun eta bueno e, hola orokorrian 74 e, 75 famili iri eh familiaren bueno, baraski beharrak edo hasitzen ditugu eh so, bat hortik elikatzen dira 75 famili Lezokoak yeah, de denak edo... E, bailarakoak, bai, bailarakoak. Baina jendea, konsumo pues, talde bat e, e, lezon, lezon du bere, bueno, bataketatokia, e, larraka baratza, konsumo e, taldeak, e, besteak, e, mitxintxola konsumo taldeak e, pasaidon nimenen, e, jendea pasaidon nimeneko bat da, eta beste irugaren konsumotaldea sin maurrakin zoi dute pixka jendea lezokoa eta eskoaldekoa La... eta bueno hori e... baratzarita dagokien ez gero etxe bizitzen, azira batean e, lau bat lagun, jarri ziren bizitzen e, jende gaztea, ikasleak, e... Ba bueno, e, beharrean, bueno, izan beharrean, chez bizian jendeago izan nuzan izan kaleratua eh ba, lesoko siztiagaineratikan. No ba, hor balkalen nagusian egindako beste okupazio batetik eta hor hilabete batzu bat zerikabe on ondoren, ba, bueno, ba bueno, ba hor e, ba, e, gantsurizketan e, diputazioa, bueno, e, erakunde publiko eskutan ba e, badaudela e, hainbat baserri eh utzi, bueno, inor biziesen baserriak eta besteletikan bad jendearen beharra ikusita, bueno, ba, ba pixka bat etxe e, erabilpena ematia ta bueno, goa sinartu genuna, ba e, uztartzia, bai etxebizitza beharra, bai eh beharra ze lurrak ere e, e, bila da, pues, nahizta nekasaritzala edo baratza egintzala e, dedikatzeko intenzioarekin edo jendea ezta jendea egon, ba, bueno, e, saia dela e, lurrak lotzea ez balizmadia hola e, publikoak eta, bueno, erakundeak ez baute erresten edo baimentzen, ba lurroiek erabiltzea, ba, gaur egun, ba eh jende gaztearentzat langabetu edo langabetuentzako edo ia, e e e bueno, o sea, lurren dira eh esaudela eskuragarri, eh? O sea, estaba bueno, va, ba, alde batetikan eh nola lur publikoa zauden, e, behar bat ere bai, e, pos, jende bada eta pues e, langabe zian eta pues denbora fiskatekin, ba holako proiektuari dedikatzeko behar den, denborakin Eta batzen duzuna behar bat ere bai ez, hau da, esaten den askotan ez, da jendea ba, ez de labakarrikan horien naia baizik eta gero Eta moz familia ipatudituzu horrik uste bai. da, behar bat dagoela alako, ez, eh, bai. merkatu hitzetan erabiliko bat bagen, Erabiliko bat genoa, alako merkatu bat azetzeko baina ez? Bai, bai eh, Egei dut seguraski ez, ez da, ikin imaginatuko behar bi ez? Bai, bai, e, eta dago jendea e, itxaron zerrendatan Inarte, bizelagunen eta inguruko baserritarren laguntza jaso duzu eh? bi hurta hauetan baino nazken boladan, ba, ba pertsona batekin, ez, bertara inguratu pertsona batekin, ba, arazoa dituzu ez, da, josu? Pertsona bat oso darkorra, e, oitua presionatzen, bueno, zoskontu e, zikin ugari entzeten dira, ez, ono un inguruan, onzoko uste badakite, e, liskarretan eta eta pleito dan da jende askorekin baina bueno eta erabaki ba, bueno, noski gokupatxu go, gizanie ke ta tal bazokagulan ingungo eskubilerik egoteko eh, eta bueno ba jaia saiatzen ba g handikan biratzea bai eta mm -hmm. orduan hurrengo ze pentsatu duzu hurrengo hau da asma izango da pentsatzen du ba Eta, egin duzun lan honekin bihurtetan etxeare konpontzen juntzarete, eh? oda, ez baserriaren zori baita konpontzen juntzarete, ba. poliki-poliki, lurrak lantzen, ba, etxearen, erdin e, dana, bueno, konpontu e, etxearen kondoz egon, baina bueno, e, moldak eta batzu, pixka bat, baino, hori gauza sinpleak, ba, margotu, e, bueno, eta, ba hori, o sea, etxearen erabilpena egiten dugu, bai, baratzako jendeak, ba, bueno, etxearen etxeak eh, xeagozatzen du batzako azpiegitura. Ba gorr gordetzen ditugu eh, tresneria, mm -hmm. eh, asiak eta usta, ba la patata, la produktuak eta hola. Eta baita ere, ba, bueno, e, bizitoki bezala ta bueno, etarako bai, ba Mm. Koreak ez dela pentsatu duzu eh, bateira, lanean ba, jarraitu eta ba, eh, hombre, hor egin lakoi ibilbidea u, no es gaude, u gaude pres, ba interes particular ta egoista ba, batzu, medio, ba, bueno, e, pues, bertan bera guztea Da bueno, bat bai eh defensa nebigin, proiektu den defensa, eh, iritzen zaiguko proiektuak e, babestu behar diala eta bai Ba bueno, ez, e, eta eskatzen diogu pues, e, laguntza, babesa, e, aurrera jotzeko. Eta bezaletik ba, foru aldundiakin ta pues harremendetan e, jarri gea, ba, pues, nola bideratu dezakegun ba gaur egunean bizi zengaien gatazka Eta, bueno, sí. contútena ahí, izan da. O sea, en el despertión ahorre, en eh, escubi de Gucci, a la Gucci, a goz, esto está hablando, es, ¿eh? está, vamos, es duela, vamos, es duela, ¿eh? No, es, escubi, escubi, bueno, o sea, jabe goa, eh, en eléctican, foro aldo un día Eta, bueno, se, foro aldo día el buruak, eta el arraka, ola raka de apetsiatzako tauden helburuak eh osmaina e, batean bat egiten dute eta bueno orain arte orbaldin ma gaude baita ere da foru diak, e, onartu duelako gu hor egotea eta bai foru beldundiak eta bai bertako jendeak eta bueno, es de aurrera jarri eta bueno, beharra da egoera normalizatu, e, eta bueno, pixkat eh bar orregatik jarria harrenontan foru aldundiarekin, ba, ba pixkat eh hos eh ziurtasun Zondoizu, oh, agian, ez, bukatu baino lehen, agian, komentatzeaz, e, aipatutu zuiru kontsumo talde daudela, baizi hartzortze bertan gantzuizketan, ea, agian, ba, baten batek ezagutu nahi bainimadu proiektua gertuagotik edo zuekin harremanetan jartzeko moduren bat edo laipatzeaz, edo, ez da, getu, bai. baite, esan duzu baita, itxaron zerrenda dagoela, baina, bueno, ere igual. Bai, pues, konsumo talde hauek, pues, e, e, lesokoak adibidez, azte azkenetan egiten dute banaketa e, txerru muñon, Aratsaldeko 8:00etan, e, Donibanekoa izaten da Aztelenetan, zazpiterritan, eh Donibanekoa non. Uste izena duna Bizkaia Plaza, Monor bueno, sarrerako, bai, sarrerako bai, udaletxe berria ta dagoen bai, plaza horretan. Chimenea hondi hori dago. Bai, chimenea hondoan, bai. Orduan era horrea hurbiltzea eta bestea da, paizi hartza bertara, ba, ba urbiltzea, ose, gur, e, beti prez e, gaude edozein egin erakusteko, eango baratzak eta, bueno, biten dugun lana. Ese, komentatu berde, bueno, el burun amaitare daukala el pedagogiko bat, ez? Ose, jende asko etortzen amaitare bisitan, ikustera, ikastera ere, eta, bueno, ba, dago, pixka bat okatzeko, ba, bueno, gasolin pasa, eta urrengo sarrera eskuitara oso hor jatetsa jatetsagun urrengo sarrera eta hor ba 201 metrotara hor dago baserriaren mendebaldeko aldea ehse mundu baserria e, bi bi alde ditu eta hmm. me, mendebaldeko aldea da guk erabiltzen dugun Eta bueno, bai baturuan honen inguruan ta, bueno, eh igual comentatuko e, ba, e, datorren ostegunian, eh bat an batzar bat de, deituta daukagula eh Lesoko e, kulturaretoan, pixka pizka hau bueno, honen e, berri emateko. Eta bueno, hartzaaldeko spiritatik aurria izango da. Eta, bueno, orba, esmuek da, ba, bai, polsumo taldetako jendea, eta baita eta, e, taldea hobetan ez dagoen jende, edo zen erritare, baino, e, olako proiektua, edo, bueno, proiektua konkretuki, bai, bestu nahi duen jendeari egiten digu deialdia. Eta, bero, beste deialdi bat izango litzakea ur, urrengo astean, osea, hortik saspi guntara, ogo eta sortzean, bai, tera, ostegun egin, bai, plazan egin gode eh, konsentrazio bat eta barazkien e, banaketa. Eh, bueno, taldeko jendearen banaketa. Eta bueno, ba bat bai babesabilatzeko eta bueno, ba bat topatzen erean ostoko beh bai aurre aurre egiteko, ez. Horiez suma. Bai. Ba, ondo. ba, suerte, ondia, hasi saeten lan honetan, eta, bueno, a ber, urrengo bi oztogunetako baderialdiagoetan jendeazko urbiltzen den, eta bestela, ba, bestela bi oztogunagoetan, eta bestela astazkenetan hemen txerri muñon, eta astelenetan san juanen, ezta? Bai, hori da. Hori da. Ba, bueno, da hongo beha, eta edo sega ausetelako, badak izue, zentzelik eh? ba, hemen gaudela, eta... Tartxe, hongo beha, Bale, mi esker Ostiraleko erretegia entzuten alizara zintzilik irratian. Zilikirratiak hogeita bederatzi urtebete dituela eta ospatzeko kontzertu hitzela antoratu du Azaruak amaseian, horeretako niesen aretoan gaueko amart erditatik aurrera Kororetako mundua Kororetako mundua Inoren eroni, borrokan eta nongoa jaztaleak taula ingaian ikusteko aukera galanta Horatu azaroak amaseian, etorri niesen aretora, zintzilik irratiaren ogeita bederatzi garren urte ospatzera! Zenduzue zentzilik irratiko erretegi antzuten eta julenekin gaude, julen, ba, baitare ba, zentzilik eko kidea, oarzo musikako kidea eta koralatzaile abituala esango genuke ez ezaketori denitza, baino erretegi hauetan. Eta gaurkoan onuntzekarri dugu baitare, ba... Larun bateko konzertuari buruz hitz egiteko, batuan konzertu dugu, jule, enbakizu baiet, musikota, karo, zer de lata? Konzertu latza, bueno, ba, oi seba, zientzelik erratiaren urte muga ospatzen degunez, ja, e, zezarra garen, naia, eh, ma. Bueno, ba, horso musikaren laguntzarekin ere bai, e, bueno, haurten e, lortu, bueno, lortu den, hor, niosenen konzertu gantolatzeko aukera, aukera, ba, kole, kolektiboentzako ere bai, aukera dena eta, bueno, pues bezpele, zinti dike horxe ba, musikaren lagutza dekin ba, ehingo du la erupatontan kriston jaialdi musikala horbertan esenen eta hori, ba, edaria dekin ta guzti barruan Konzertuak, konzertuak, konzertuak asi bañoelen. Joenera gochona lasartzen. Konzertuak asi bañoelen aipatzen zenunes, eh len. Ai, zen nei e, lenguan ez chartela keikusterako anez, ez ateru joer konzertuak sentzelikena e, ororetan. Aspaldegenola, bueno, lo bat tontro la montatu, izan ditugu konzertuak, dela batzuk, baina bestelasken bolada betibiliga eta Sangaral, esos on, Cherimuñon, gomama, beti sanduga eta ustez oso ondo, lagun gusti joek, bañoa basengaralla ororetan eukitzeko leku bak konzertuak egiteko. Bai, bai. Bueno, egon, egoten, egoten dare bai gaz, e, gazetxeak, hori bueno, lezon txerri muño, aurrekoan mogan bora junginen, baina, bueno, aurlako, zea, e, bueno, leku bat suertatu denean kolektiboak erabiltzeko aukerarek irere bai, ba hori kusik genuen, probatzeko aukera errazala, horretan bertan, men zentro tegartua eta eta bueno ba orxe, orxe da bintza, leku bat oretan daukago ez kontzatu aitego Oharso musikakoa damaso ella bueno pues eh biljate bat zuko kontzertu iten hmm, za bai bai va ba, darama naikodinamika ba, hai... bosei kontzertu daude ja bakarrik jabete batean aurreko jabetean beste hiru egondu ziren urrengo asteartean ama, ama Alemania hartalde bat etortzen da, atxaldeko azte artean, atxaldeko sortziterritan, eta hola, boz, bueno, dinamika hartzen ari suntua, eta diremaik, dinamika horren baitan, gure kontzertua dago erratia. Zerruzko erantzuna, jendearen aldetik. Bueno, ba, ondo, hasi eran, bueno, jendea arritzen da sartzen denean, pizkanak ari da jende gaiago etortzen, eta guztiaguna da hori, ba, azkenean hola, menoreetan kontzertutarako erreferintzia gutxi izan degun, ba, bueno, taberna batzuko, gaztetxeak olabaina, holako leku bat konstante, konstante, eta hor, no, ba, erriko kolektibuek antolatzeko aukerarekin, horren ba, dik ez gana ez genuen, ordun dut, ba, bueno, hor ba, txe aprovechatu guarda suntua, eta horren behar gendezatzen da, ni esen aretoan, gutxi gora Babeko partean e ítem bada, o da, o que ingo de un toquean, un percho, la baña, normalean normal, en vez da, perdón. Bueno, no hay un bache en vez hombre, no es <risa> Eta bueno, gausan komentatzen, dugu gausachoa komentatzen duzu setalde egongo diren, gero Oi. musikarekin tartekatzen dugu, hauda jarrikoi joko musika, adibidez, astengelarren egotaldearekin borrokan, no dira, musika gero dago, ba, gero, ba, gero eh? rengo taldekin, borrokan, inheron, inheroni eta non guayas. Eta non guayas, borrokas, ez ba, borrokan ni daki kidana, bueno, ez dut apenas entzun Baina bueno, berako talde eh sea rockero a Eta bueno, izena ez bezainta bai ezaguna iten sai da hori, baina aukera dute eh izan zentzuteko askota ez da ikusteko, baina bueno, hori izango dugu aukera. Gero Nongoyas, ba, osea, bea ben oiartzu arrak, goikosko la Tarrac, eta bueno, beren diska berria orkestera da to zer bai. Me coloreta izena duenak. Eta, bueno, hori or, zango da bukatzeko, ozea, ez, brotxe edo, ez, jatzeko. Dantzagarria dia asko, fanki oso alaitxua egiten duteta. Eta daukagore bain, inoren eroni, esatea alderantziz, inoren eroni esaten dare bai. Hala, palindroma bat dala itza, hori? Eta dia, pues, bueno, ba, be, garaiko, ba, eneko kene, abesla, abeslaria, eta kide batzuk, ez? Batzutan uste detok ez manago... E, jotze dutela narirekin, oietako baten bat, eta hoxe, ba, tale bat trajektoria daukala, tabla pila bat, bizpairu, iru, diska uzkeres ban nabil, eta bueno, estilo ere bai ez daki, ba, bueno, ba, entzun behar da, piskatere ez. Eh? Uhum. Mm. ditugu -hmm. beste batzuk Hori, entzun bat, behar dela baia, llamado noche gabe eta, bueno, va berrero goratzea, está. Zientzurik erratearen 29 garren denboraldiaren hasierako konzertua. Oxe. Denboraldi goancha Bertena hasidu aurrekoan eginen un txupinazoa, gora hingoan egiten dugu kontzertua, eta... Aipatzea, jendeari, bertan, dokumentala ez dakitortikana aipatu da, baina dokumentala ez dugula izango azkenian momentuz laru bat baina, bueno, lare materiala izango dela, egingo dela e, subastatxo bat, ere bai, irrateko e, materialarekin, Eta, es bueno, sarrera bose eurokoa dela, hortik antaldei emateko ere bai, eta edaria izango degula bertan, hori nisenen, ba, ba, urten, da, gauza bat aurten gertatu den lehen gualdiz. Eta, bueno, hori, ba, garagardo hartzeko, eto gotxantxaren bat hartzeko aukera izango ez zutela, kontzer dekusten ez zuten bitartean, eh? Olorun, gaueko amartarit. Gaueko amartaritan, hortik aurrera, ba... Kainita, bizka daukagu, bertan, herrian Ba, oso, ondo, eta jarraitu sasuntzu, urrengo kontzetu, urrengo aste buraina berriro, beste bat? E... E, aste artean, puztu hortik, larun batetik hiru egunetara Alemaniako talde bat, Samsara Kriston taldea, Rock Stoner progresibo, fikaragarrik ainera egiten dutenek, eta jiran daude, eta, bueno, ba, harrapatu harrapatu ditugu, jartzeko, eta, bueno hori zangoetugu atxaleko sortziterritan aste artean, uh -huh. niesen aretoan Vamos, Sondo. mi Esker, ¿qué tal? Laruma tarde. Laruma tarde, gente. Venga, ánimo. ¡Aresco! Ez de laerriko emparantza. Aki, oaxo aldea, informatibo lokal de zintzinik irratia. Kaixo horereta. Kaixo, arratxaldean edo, bueno, asko haidu, baina, bueno. Kaixo, gabon, txule guzti, eh? Oio, ostoka, txapa gorda. <risa> Egun berria, leiotik berri da. Kolaborazioak zintzilik irratian. Tuna Chocola Ptsintinikio ratia f m Emen txez haudete zintzilik irratian horretako irrati librean eta gure gehi zerretegi honen ba, lehenengo lehenengo astea dau eta astea bukatzen ari da eta aste honetan ba, hainbat kolaboratzaile ba izan ditugu gure uinetan, hemen zintzilik irratiko informatioa guetan. Urtero, urtero, guri kale egiten ez digun bat, Imanol da, eta Imanol uste dugu, Imanol kolaboratzailea uste dugu telefonoaren bestaldean daukagula, alaxe da Imanol. Bai, Arratxaldeon, asfaldiko parte ez? Arratxaldeon, zen modus pasadugu Uda luzea ooporretan Ui, motxa egin zaigo guri, oso motxa Ez da izango, zintziliken oporra motxak ematen ditugulako Asteburu bat bezalako izan da Aja, falta motatzen gintuzun orduan Bai, bai mm -hmm. Baina, bueno, gustora gustora etorrigara zintzilikera eh? <laughs> Lanera ez baino, bai zintzilikeko Uste jo honetera bai gustura zertzen gara. Bai, vale, uste du gure entzule fidela direna, ba jakingo dutela zein den zure atala ekolaborazio hauetan, baina badespada ere entzule berria seguru izango ditugura ta badespada ere hoeie gogoratzea zen zertaz itze egiten dosunzuk. Ba ondo Bai, ondo bai bueno, e, gurea e, literatura txoko izaten da, aur literatura txokoa eta bueno, batzetan gazte literaturarek hartzen dugu, baina Beredziki, helduak ba, aurrekin gaudela, ba, irakur daitezkeen liburu eta ea, aritzen zeiatzen gara. Eta urten ere, ba, ba, bueno, ba, hortan jarritzeko esmoa. Esan behar dugu horretan, orre, gai horretan, esperto bat zaitugula, ez da. <laughs> esperto ditu ez dakit, da, egit da, baina... Ba, e, saiatzen sa gara honetan, bai, e, lanbidez eta afizioz ere, bai. Agur telefonoz ari gaira horrein, baino gune batean kamarak ibiltzen ganean, eta zintziri, telebista egiten dugunean, baxungo gara suretxean, eta dokasun librut egizora garri horren aurrean egingo dugu, ba, adako telebisetan egiten duten, bezala, ya, namo, eta daukazu kristoni puipilla, es? <risa> bueno... <gülüyor> e, e, ez dakit, ez dakit, baina bai, liburu batzua bat ditugu bo betxean. Bon, nik pentsatzen dut, e, gaur egun e, bakoitza bere aleta ditu, baina netxe askotan egoten direla liburu, liburu ederrak eta, bueno, ez dakit, e, aukera dago, ez dak, garaibatea niko artzaileagoa, baina gaur egun, liburuak erostea, berezik ipoteo batzen galezti jarriaren ikusi eta ba, nahiko komerkeat ateratzen da eta esan handuson bezala basuka astero astero ekartzen diguzu ba? aur gazte literaturako ba bat eta gaurkoan ere pentsatu badu gaurkezpena egitearena baina bueno aurkezpena gehi liburu batekin etorri zera ez osozpian bai. bai, e, bueno, iaz eta orain arte beti dugu ba saioko liburu bat ba, tart, noiz ezbait ere bi liburu hori aipatu ditugu baina bai e, ideia hori da den aldiko bost ba 5:30 minutuz liburu bat ez egitea, ba liburuaren aurkezpena eginez, za bere gauza on, zein txarrak, ba pikak jendeari ba, ba, bueno, ba, mundu honen inguruko zera batzuk emateko, bide batzuk edo bai, hoize. Ka, zer da gaurko garaiguzena? Ah, Gaurkoa, ba, claro. <laughs> bai, hoy ba, ni que entrenatugal gaude. Eh, gaurko E Orentze mesanotxan daukadan e, liburu bat e, aipatzea pentsatu dut e, Liburuaren izena da Izki milikiliklik bai piskata e, ikimilikiliklik e, mike labu againo spezio egin zuten eta edaura ba horrekin jolasten egina e, Izki milikiliklik deitzen da idazlea Iñaki Arrants da eta e, ba idazle berria esango dugu, e, orain arte, ez dut lanik zeukanik e, argitaratuta eta ba, izenburuak burua kiragokitzen duen bezala e, itzekin eta eza jolasten duen liburu bada, liburu berezia berezia, bai, adjetiboren bat e, jartzekotan horixe da lehenengo etortzen dena burura liburu hau artean daukazunean da, liburu bat berezia, hostalaria, oso hostalaria eta divertigarria Itz jolazak, pentsatu dizango direla zen ikusita ja izen ez hau daiki miliki da haipatu bai. duzun, ba Mikel Lagoaren ba bestian agertzen den hori eta bueno, esaten dena oh, garaibatean zorginekin eta egabiltzen zen, Baina horrek atxe eta izki bihurtu du ez atxerekin aurrean izki miliki liklik hor da oh, jaur badauko de. guia piztabaz zert askungo den bai. liburua ez? Bai, e, e, e, li, liburua dira... E, Testu oso laburrak batzutan poema zu eitzeken e, testuak dira, baina oro har denak ere daukatena da eh historia bat edo bueno, ba poesia bezala igual irudi bat, e, agertzen digute eta horrek aldi berean dauka hizkuntzarekin nolabaiteko jolasba. Eh, eh ta bueno, nik uste ut e, eh bezala izaten dela horrela lagin txiki bat ematea ta Ba, aztego ba, lehenengotik asiko gara eh, Bat, zemakia lehenengoa Hogeita Zemadira, denera, hogeita sortzi dira Eta lehenengoak Naik honela dio Esan eta egin Letra larri bat Bi itz Konturatzen bazarete Letra larri bat esatean Letra larri bat, letra maiúscula bat dago Letraren lehenengo elea Bi itz Iru erre Lau-bokal. Beraz, lau-bokal esaldian, suposetan lau-bokal daudela. Amar kontxonante. Amabi letra ezberdin. Ez, amairu letra ezberdin. Amazei letra xee. Amazei minúscula. Amar lerroko poema baterako. Horren, lerroz lerro, esaera bat egiten du, eta esaera horretan gertatzen da, haintu zen ere, esaten duna ez da ma de magon iru erre eza temab esa era horretan iru erre daude Edo lau vocal esan baduウeten baltokent egon daude beto lau vocal ezan talen balkalean lau bi lau vokal. beto daud зрera ezan stuen pautiskana lau Pendeta Andaguru PDA Lau vocal L 간 A LAU tactic l-a-u-o anya tegat sa Хотela garglegan lau horreta baina elu bocal badni madia Pero esa era da lau bokal, beraz, horre dira, ba hori, L-A-U-B-O-K-A-L, esa eran daude lau bokal, A-U-O-A. Edo, hurrengo da, amar kontsonante beraz, amar kontsonante esaldian, amar ba, kontxonante hongo Edo, esaten badu, amabi letra ezberdin, hor daude X letra, mordoska bat, baina horietatik, eh, amabi dira ezberdinak. Pentsatzen ari... Eh, Manuel pentsatzen ari naiz irakurtzen dugun ontzat, baxo, oztagarriat, oso, oso poeitez ba, ametekela. Baina, ni idatzi duenarentzat, zelako lan ez da? Kriston lana. Arrigarria da. E, gero, urrengoa, bigarren adibidez, dena da, be letrarekin azendiren hitze, zidatzi tako ipuin bat. O sea, Bein batean, beinat bengoetxea bergaretxe basozaina zaina, bazijoan bakar bakarrik basoan barrena. Bat batean, bide bazterreko, baratze, bakarti batean, bazerritar bat begi diziten da. Eta jarraitzen da. Bueno, ah, aluzinantea da. Belezarekin ipuin bat egitea. Bale, bale. Esan duzu, ogeita pieza dira horreakoa. Ogeita sortzi. Er. sortzi. Ah. Irugarrenean, o letra ez dago. Ipuin bat kontatzen du, baina o letrarik gabe. Eta ere da, bilak eta ipuin bat. Eta du, bai ba, behin konturatu ginen, Gure lagun hori salta zala eta estakize eta ezten da kontatzen, Zalako baten kontuatzen zara, bilatzen ari dena, bere laguna dela hoa letra. Bai, momentu batean esaten du, gure laguna, gizentxamarra, horpegi bire bila, beti aleitxu. Eta hoa letra, hoa letra da faltadenei puinonetan, ez da hoa bat. Oso, hondo, horrela, Ete. bueno, pentsatzeko, ez atentzen unbaitare, aurre eta gazte literatura azalitzen zarela, kasunetan libura honik ustu gehiago gaztentzat eta gazteia ja, egun urte arteko gaztentzat, ez? Bai, bai, bai, ba. bueno, hemen e, liburuaren azalean, amar urtetik aurrera jartzen du. Ba, beste beste ba, zero bat edo oba jarri dizaiok egu, es? Eh? Beste zero bat edo oba jarri dizaiok gula orfaltazena, ba, ez? Bai, bai, bai, arte ba bai, nahi dagoen arte. Nik egi esan e, askotan liburuetan jartzen den adingmugaak e, ba, bueno, ba, zalantzan jar daitezkeela iruditzen zaite, azkenen irakurleren arabera ba oso desberdina da eta magerta daiteke ba 8 ba, urteko neska bat oso irakurtzale izatea eta liburu honekin primeran ibiltzea. Eta berriz ba 12 beste bat baiguale. Igual, ba, Ba, gainera esaten duzuna, ez, hogeita sortzi atal bat lima ditu, hogeita ba, sortziak agian ez, baino batzuk ere izan dituzke ez, hau batzuk, edo ipuina hori dena berekin azten den hori, ba, bueno, ez, momentu batean, edo zeinek irakurri ezakela, es, txikiagoak, edo edo nori he, irakurri ez da? Bai, bai, bai, dudiala, dudiala. Uh -huh. Bai, oso, liburu berezia, ez ez bukatu, ez ez tira gurtzen bukatu. Venga, garritu, ba. ze, akaleratu berria da liburua, eh? ez dauka este bete, ek merkatu handagola eta egia esan hori atzo jarrien nintzen irakurtzen, eta za nola eh, ba bueno se horregatikan pentsatu eta aipatze mm -hmm. oso ondó oso no, ez daki beste bat irakurri nahi duzu no bestela ja fitxa tekniko ematea eta pizka gogoratzea ez izenburua berriro egilea eta bai hori da eh fitxa teknikorekin e, hasteko ba hori izenburua izki miliki liklik Idazlea ainaki jarrantz, argitaletxea ibaizabal, horri aldeak e, ba zaurkibide e, eta guzti laro eta sei eh? eta gaztetxo deitzen da, digurumaren barruan dago argitaletxea, ba. haurentxe, eh, ataruan kaleratetako diguru bada. Es bueno, bon, orain es luego aipatu, mañana askotan comentatzen duzu baitares gellema aurreta gaster literatura zaitzerakoan, ba marrazkiak daukan garrantzia, eskasunetan marrazkiri naitan ere marrazki bi azal ikustenari gera hemen eta bueno, azala ja beresz nahiko, nahiko politada, es ez, ez dakiu barruan jaquei dituen. Ez pentsa ez dauka asko badauska, eh? Badoska marrazkiak, Baina eh, esan gen ezakeen eh, ba bueno, pixa dekorativoa, quedó. Ba, Idazgleak esaten duena errepikatzen duten marrazkiak birela Nahiz eta ba, tonoari eh, jarraiki ba, oso jostari, marraskia jostari ez Lehenengo azalean eh? agertzen duen eh, tragedun txakur hau edo Gizon txakur buru bat edo, ez da? Ba, txakur trajeun horba... bat horrek ere eukiko du bere, ba, bere iz jolasa horrek ere ba, ba. E, jo, e, oso altu jarri duzu lehenengoan maila beraz hurrengo, astean jatak izarekin etorriko zane, baina nigo txan jarraitu behar duzu hori baki zu. Ba, o, orain durangorako saldo bat eh, liburu argitaratu dira. Pof, orain txen, i, ez zegoen bat ere Urrian ere oso gutxita, orain bapatean azaroan argitaratzen ari dira, ba, argitaletxe guztiak, eta orduan kaleratzen ez Orduan, ba, ba bai, eukiko dugu datoran ez zener, zer iburuzitze ginen. Ba, ba. ba, mi esker, berriro ere, gurekin egoteatik, zintzerik irrazionetan, eta bada, kezularun batean kontzertua daukagula, bera, sanimatzen, balimatzen, hemen ba, txibiliko gara hitzen, godui puinetaz, hitz jolazetaz, eta ba, gainoan txipoetaz, bai, en, bai. Entzun dut, entzun dut, kontzertu, bai, e, oso, ona. Bo, nik inoren nero nire zautzen dut, talde horretik, ba, nahiko karkamal naiz eta gutxi gutxiatatzen ez, eh? baina entzun dut, ez, ez da, talde horla on bakarra ez, gero, badago, ez da, Borrokan, borrokan. Borrokan, hori, ere oso, bai, eh, goraipatu amenda, ezta? Bai, bai, bai, oie, que tagero non guaias baita de hemen goak, oie, Bai, non guai, oie, lezokoa, gizango dira, ez? Hoi, da, hemen engurukoa, bai, hoi hartzungoa, eta, bueno, pizkatu. Hoi hartzungoa, <risa> non guaias hori oso, oso lezoko, gizango bueno, dintzen da. Lesoko bueno, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, さて、バヤ。Bueno, <risa> va a abrir esta historia, va. ¿vale? Eh, bueno, eskergasgo que gurekin egoteagatik eta urrengo astela arte. Bai, alabedi. Venga, como seguir. enda Sintzilik irratian Con el convenio que firmamos hoy ...blindamos la llegada o de la alta velocidad a Navarra... ...yolanda Barcina en la presidencia de la comunidad de trabajo de los Pirineos... ...he llegado con unas tartas de merengue, las cuales, bueno, pues me las han arrojado... ...una tarta puede ser tan agresiva y violenta como un palo o una pistola... ...nos van a conducir al matadero de la Audiencia Nacional... ...porque no, todo cuanto habita en ella, proteger... ...nasteis en tartal arien al de... ...asaro a xei... Zaspiretan zapateneon neon, atxetere unarkako, tartalarien aldeko itzaldia. Azaroa kamabi, zaspiretan postazen tartasos. Tartalariekin elkartasun ekitaldi girotu. Eta azaroa kamazei, denok iruñara, manifestazio golosala. Tartalariekin elkartasuna. <tose> <tose> <tose> zilik irratiak hogeita urte bete dituela eta ospatzeko kontzertu hitzela antoratu du Azaruak amaseian horeretako niesen aretoan gaueko amart erditatik aurrera Korertako mundua Korertako mundua Inoren eroni, borrokan eta nongoa jaztaleak taula inganean ikusteko aukera galanta Zaguratu, azaroak amaseian, etorri niesen aretora, zintzilik irratiaren ogeita bederatzi garren urte muga ospatzera! <gülüyor>